Vader, dank jy vir die dag. en Vader, ons wil die naam kom verhoog volgend. Want jy alleen is waardig. Vader, dank jy dat jy teenwoordig is. Dank dat jy nooit die gezicht van ons al wegdraai. Dank jy dat jy altijd vir ons is en daar is. Vader, dank jy dat jy hier is. Vader, ons ere en ons hand En ons vir ogen kom verklaar dat ons voor u buig en net vir u. Want u alleen is waardig om vir te buig. Daar is niemand soos u nie. Ons ontbid u, Vader. Ons sien hier die diens in die naam van Jesus. Amen. As een van jullie woord het vir ogen kom, deel dit. Sommene koor dit wat in jou hart is. En... Um, Ons maak ons harte oop en hoor wat die jere van ons sê. Dankjie. Hallo. Baie van jere wat my nou ken weet, ek was so baie klein was in ek kar ongeluk en ek het baie komplikasies gehad en um, so twee wege terug, um, het ek wege gaan vir cities, gans en goed en um, ek nie geweldig geraak, wat ek probeer het vir een baie en ons kan nie, want ek het komplikasies, ek moet vanaf op een roze, so goed is gaan, en goed, ek het raadig gevoeld dat my toekomst lyk amper soos my verleer geleik het met al jy soor en sier en nog op rasties en nog pein en ek het redig amper gevoel en ek sien nie kans nie en um, ach ek het met klomp bybelversies gesukkel en redig nog net gaan so word by God en to gee hy vir my een versie wat ons so eindelijk een bekende versie Jere, maaie 9 en 20 vers 11, en dit allemaal ken hom, dit een van die bekendste versies waar hom is, en uh, dit sê my net, want ek weet wat er gedagte is, ek, ongaande jylle koester, spreek die jere gedagte is van vreugde, en nie van onheil nie, om jylle een hoopvolle toekomst te gee, en ek het net weer van vooraf besef, dat God wil vir my hoopvolle toekomst, hy wil nie vir my toekomst geef van vrees en bang en want dit is ook gevoel dat ek het bang gevoel, dit was radig hierdie ding van, hy het vir my een vreugdevolle toekomst, vir my en vir Nico, en hy wil my eindelijk net bles, en dit is rede vir alles, en dit voelt u net vir my, hy sien my met een versie wat ek so goed ken, maar eindelijk al vergeet het, so ek deel het maar net met julle. Ons was nou twee weken nie, nie so, ek skies, as ek nou ietsie sê wat dalk nou herhaling is, ek en nog, ons is nog geen geluister na die serieus nie. Maar ons was by, o, oh, jylle wonnelike plek by die Isimangaliso vleilande. Ek weet of jylle al van dit gehoor het, maar het is baie ver, is twee dag reise ver. En, maar dit was so een kostbaarheid, rarig mens is daar. Wat ek nie beleef het, is dat dit, ek dink dit lijkt soos vader dit nog gemaakt het, het is so ongeskonde en ongerept. Hulle bemarkt het ook as A million in the making Die plek waar ons geblei het En weet julle dan, um, as jy nou daar kom Ooral is nou borde Op wat sê, pas op vir die krokodille En die seekoeie En as jy daar loop by die meer Dan sien jy die krokodille daar in En dan kom hulle uit, en maar daar is niks Draade of goeders nie Die mense vang vis daar en dan rai op hulle boekies En juist net jy, Dit voel net vir my so in harmonie Met die skeping die mens daar, dit, dit was net vir my 'n blessing, rarig. En um, toe, in dae tyd, het ons gesinnekie nou nogal baie gepraat oor psalm 37. En vir al hierdie drie versies van vers 3, al vertrouw op die Heere, en doen wat goed is, bewoon die aarde, en beoefen getrouw het, en verlistig jou in die Heere, Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Heere oor. En hierdie laat jou weg aan die Heere oor is in die, in die King James sê dit, commit your ways to the Lord. Dit is vir my nog meer vast. So commit your way to the Lord. En vertrouw op hom en hy sal dit uitvoer. Ja, mis kan nog ook, en hy sal jou gerechtigheid laat voortkom soos die licht en jou recht soos die middag. En ons het baie gepraat oor die van laat jou weg aan die Heere oor. En dan nou hierdie dinge van verlistig jou en, en hy, hy zorg. Toe besef ek net of jylle het sêke al, maar ek het nog nie eerst daar aan so gedink nie. Duisende jare voordat David hierdie goed geskryf het, was dit eindelijk die eerste woorde wat die heren gesê het aan Adam in Genesis 1. In vers 28 staan, En God het hulle gesê, en God het vir hulle gesê, Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde onderwerkte ten eers, oor die visse, oor al die goeders wat vader in plek gestel het vir hulle, om vir hulle te toegeset. Wees jy net rustig, en woon en werk rustig voort. Ek het gesorg, ek het al die dinge vir jou gedoen. Vader het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, en al die die, ja, alles wat op die aarde is, en die boom, en al die dinge, en toesien God alles wat hy gemaakt het, en dit was goed. En so dit het net vir my soe, so bevestig dat dit vader sy hart absoluut vir ons is en net in hom te wees en, en hy, dit is sy droom dag een af ons gewees om ons weg aan hom oor te laat te commit en, en hy sorg voor. Ja Christine, ek en Jesse het op pad, het ons ook ons dienst gehad en het uh, is precies ook wat ons gesê het, jy weet en die, die fantastische vir hiervan is, as jy, jy dink dat uh, wat uh, God aanvankelijk beplan het met die mens, toe hy voor vorige grondlegging van die wereld af ons bedink het um, Want die sien, hy het ons al gevind In Christus, voordat hy ons in arm verloor het Die weet as hy nou na, na dinge sy luister, na, na Fransa ook Maar hy het hy mens geskapen op die aarde En hy het hom so geseens wat hy gesê het met vruchtbaarheid En ons gesels al oorneen, om te dink As ons kyk na die populatie wat op aarde is nou Hoeveel mense sy op aarde gewees het Want metouw, die mens was nie op plan om dood te gaan nie, as jy nou dink oor hoe God die mens gemaakt het Dan hulle moes voor altijd leven Maar die, die wonderlijkheid van alles is, nie, is om te dink, daar is so ner en so besoeling gewees het nie Dit is so absoluut in een volkome harmonie gewees het Precies perfect recht gewees het Ek wil die getalle van mense so precies recht gewees het Want ek wil, kan hier so nie gebore geworden uit last en sikke goed nie nie Omdat daar nie so iets sal so gewees het nie. Het is net ongelooflik om te dink. Hoe sal so die aarde gewees het in volmaakte harmonie. Als die fout in die het nie. Maar dankie vir Jezus wat gekom het en ons herstel het. En sy beeld, die gods beeld, wie in elke mens sigtbaar gemaakt het. So wat ons ook gesing het vir Oog en Dat ons om eindelijk verteenwoordig, dat ons sy gezicht op aarde is. En ek lees hierdie skrif in Jeremia 33 vers 9 vers 9 ek het hem nou nie hier neergeskryf nie, maar ek sal graag wil hee dat jy daar naartoe blaai, en dan, wat ek eindelijk net raak sien in die skrif, is dat, is eindelijk net, as goed na die mens kyk in die vers, in die skrif, dan praat hy van die Jerusalem, maar hy praat eindelijk van die gemeente, hy praat van my en jou, as hy daarvan praat, van een vreugdevolle roem, jy weet, as hy na my kyk, en as hy na ons kyk, na die mens kyk, en hy sien my raak, jy weet, in dan is ek een vreugdevolle roemvorm. Ek is sy lof, ek is sy sieraad, ek is een demonstratie van vrede, en ek is een demonstratie eindelijk van die goeie woord, wat in Jezus, jy weet, zichtbaar geword het in my. En dan, ek dink oor die ding, jy weet, en dan, wat ek eindelijk wil uitkom is, as ek sien, jy weet, as ek my kan self raak sien in Godse woord, dan wil ek eindelijk net al blij, ek wil meer en meer en meer Ek sê vanochtend ook vir Heer, Ek wil meer passievol raak, Oor wat hy in my sien, Want ek sien dit nie altyd nie, Je weet, en, en dan sien ek net, Je weet, Walk, talk en droom, As ek, Walk, Die stap, Die wandel, Die praat, Die droom van my, Je weet, Want dit is a groot deel van my leven, Bestaan uit die wandel uit, Het bestaan uit praat uit, Het bestaan uit droom uit, Je weet, Walk, talk, en droom het ek vir myself gesê, jy weet, my erfenis, jy weet, my kindskap. Dis eintlik maar, jy weet, waar op te keer kom en ek, as ons terugdink aan die skepping aanvanklik, dan is dit God droom ook, soos wat sy gesê het, ook 'n hoopvolle toekoms, jy weet. Hoop 'n volle toekoms. En het, ons kan het kry, jy weet, dit is daar, dit is klaar vir ons gegee, ons moet het net dit ontdek. Nou, ja, dankie, Here. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir die getuienis van U woord. Dankie vir die bevestiging van hier die waarheid. Dankie dat jy ons vader is. Dat daar buiten jy niemand is nie vader. Dankie vir ons harte wat vir oogend jy stem wil hoor. Jy inspraak duidelik wil hoor. Dankie Heere dat jy geest die een is wat oortuig. Dank jy, Heilige Geest, dat jy salving vloei in ons harte, maar jyre, in ons denke. Dat ons kan denk soos jy denk, kan sien soos jy sien. En jyre, dat ons sal praat, woorde van God. Ons bid het in die wonderlijke naam van ons Vader, Jesus Christus, die een, wat sy leven vir ons gegeet. Amen. Jan bedien vir oogend in Heidelberg, hy was die nawek by mannekamp daar betrokke en toe ek gisteravond om praat sê hy vir my, hy sê nooi, ek het nog nie in my lewe so klomp stik mans by mykaar gesê nie en dit is ek sê vir Martien wesel vrydag toe hy daar by my is, ek sê ek wens so ek, kan, ek kan dit wat die binne so uitdop en sê dit wat die binne is, want dit voel vir my dit wil nie by woorde uitkom, wat hier is nie, maar, ek weet een ding, en dit is dat Jesus gekom het, dat ons leven in oorvloed sal hee, dat hy gekom het, om sy leven neer te lee, dat ons kan leven, ons kyk om ons, en ons sien nie dit nie, ons sien nie leven in oorvloed nie, ons sien gebrokenheid, um, As ek net hierdie week dink, hoeveel mense was daar in ons huis wat kom, wat stikkend is. Mense wat van ander plekke afry, wat ons nie eers voor die tijd geken het nie, maar mense wat stikkend is. En, en ek loop met hierdie ding binnen my hart dat, dat ek sê, jyre, dit is nie wat het moet wees nie, dis is nie hoe dit moet wees nie. Dit is wel wat ons ervaar en wat ons sien, maar dis is nie wat moet wees nie en ek besef, ergens is een punt wat ons, dit wat Jesus gedoen het, aan die kruis 2000 jaar terug, wat ons nodig het om in te trek in praktyk binnen in ons leven so dat ons sy leven in oorvloed sy hoopvolle toekomst dat dit gemanifesteer dier ons leven kan vloei. ek denk verochend vroeg aan die Samaritaanse vrou Johannes 4 wat die slechte lewe gehad het. Sy het in ons dorf, so sy daar ook een gewees het. Sy was een prostituit. En as gevolg van haar geschiedenis, het sy in die middag in die hitte, na die pit toe gegaan om water te gaan skep. Waar sy geweet het, sy is alleen, niemand gaan hal water op die hitte van die dag nie. Maar wat het sy gedoen? Sy kom by een pit, en vind een man, wat dieper kyk, as wat sy ken een man wat vaas sê, jy het recht gesê, jy het nie een man nie, want jy het vele mans gehad. En die inspraak wat hy in haar leven gee, bring haar op een punt wat sy sê, mam, die een met wie ek nou praat, hy is nie een gewone mens nie, hy ken my. En hierdie vrou met haar gesprek met Jesus, ontdek sy sy, die strome van levende water wat binnen na is. Haar sekuriteit sal skepding, want jy kon nie gaan water uithaal sonder skepding. Toe sy Jesus as sekuriteit ontdek op hy oomlik, toe loop sy terug naar haar dorp toe, maar sy los as skepding achter, sy los as sekuriteit achter, want sy het Jesus gevind. En sy kom in haar dorp en sy, is uitgebannen na haar dorp, en sy kom met die boodskap, en sy sê, ek het die man gevind, jy moet na hierdie man kom luister, en nou denk wat sê die dorp, die dorp sê, die hoeveelste man, wat die man, want sy al hierdie man schaam, maar iets in hierdie vrou, sê vir die dorp, ons moet gaan hoor, en hierdie vrou vertel, en sy vertel, en daar gebeur iets, in die dorp dorpse harte, en wat doen die dorp, Hulle trek op na Jesus toe Om te gaan hoor En dan eindig daar skrif En hy sê Dat die dorp het allemaal Gegloe Nie op grond Van wat die vrou vir hulle gesê het nie Maar omdat hulle Jesus Self gesien het As jy verder lees In Johannes kom jy by Elf rond kom ons uit by Lazarus ons kom uit by die klomp fariseers en die overpriesters, wat, wat geveg het met Jesus, wat om net aan mekaar wil doodmaak, wat om, hy was constant bedreig, hy moest constant maar net rustig wegrake, en na ander plek toe gaan, omdat sy leven bedreig is, vir dit wat voor hy gestaan het. En ons sien dat Jesus, kom op een punt waar hy hoor van Lazarus, en hy gaan nou na Lazarus, toe jylle ken die story, en, en Lazarus word opgewek, O, Martha, Maria, weet die een sê, Heere, as hy net die was, sou en nie gesterf het nie. En Jesus sê, maar hy leef. En wat sê, sê, maar Heere, ek weet een dag gaan hy leef. Maar Jesus sê, vir vandag gaan hy leef. Die Heere is vir vandag, vir ons dag. Moe bly by gister nie. Moenie nie jou getuienis hou wat drie jaar terug gebeur het nie. Moe nie voorentoe kyk en sê dit, ek sal getuig as dit met my beter gaan. Ek sal getuig as ek die woord ken nie. Hy is vir jou daar vir vandag. En Lazarus staan op en Lazarus leef en hierdie overpriesters is ontsteld. Gaan lees dit een weekie. En hulle maak plannen, want nou moes hulle Jesus vir hulle doodgemaak het. Maar nou het hulle nog een moeilijkheid, hulle nou vir Lazarus ook doodmaak, sê die skrift. So hulle maak hierdie plan, ek gaan Lazarus doodmaak, ek kan Jesus doodmaak, want hulle getuin is, moet stel raak. En wele wat sê hy, die geschiedenis daar sê en die mense, selfs van die jode, het opgetrek, want hulle wou Lazarus gaan sien, en vir Jesus. Hulle wou gaan kyk, lewe hierdie man, het hy opgestaan en toe hulle laasere sien, toe gloe hulle. En ek besef een ding, dat ons so makkelijk gelooe as ons gesien het. Maar die woord sê, ons wandel nie in aanskouwe nie, ons wandel in geloof, so die woord werk andersom. Die woord sê, jy gaan eers gelooe en oortuig wees voordat jy gaan sien en ek denk verochend aan hierdie ding, en ek besef, my heren, ons het gesien, ons het Jesus gesien, ons het gesien wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, ons het beleef, dat hy sy volle leven gegeet, so dat ons kan leven, hy kom, en hy kom kwalificeer, vir my en vir jou, vir a intieme verhouding, met die vader, nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons goed recht doen nie. Hy sê in die woord, ek het dit verwees en doos in slim mense het ek dit verberg. Ek het dit aan kinderkies geopenbaar. Mense, daar is niks wat ons in die vlees sê, waarop ons kan roem, wat vir jou intimiteit met Jesus Christus gaan gee nie. Niks. Nie jou kwalifikatie nie. Nie hoe goed jy die woord ken nie. Nie wat jou positie in die dorp is nie min kwalifikaties jy het nie. Hy sê, ek openbaar dit aan een kind. Hoekom? Want een kind maak nie staat op sy vermoe nie. Een kind sy hart oprecht. En God het een begeerte om omself aan ons te openbaar. Ons het geseen wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Romeine 10 vers 10 sê, met die hart glo ons tot gerechtigheid. Met ons mond belei ons tot redding. Die woord redding in die Griekse woord is die woord soteria. Soteria beteken gesond word. Ons glo met ons hart, wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En daarom spreek ek, belei ek. Wat is die woord belei? Homologeio is houmou om saam laugai jou met die woord te stem. So wat doen ek? Ek stem saam met wat Jesus Christus gedoen het. En omdat ek hom belei genees my denke, word ek gesond van al die goeders wat so geneig is om ons in ketangst te hou. Mensen, Jesaja 61 sê, vers 2 sê, Die tronk dier het Jesus oopgemaak. Die tronk is oop. Die boeie het hy afgekap. Hoekom wil ons in die tronk sêt, moet oop dier? Hoekom wil ons reispap eet? Ek weet nie wat die eet nie tronk is, dit wat nie eet. Ek dink ek het so gehoor. Hoekom wil ons reispap eet, as ons met hom maaltijd kan hou. En Jan het verlede week, die wat nie was, nie kruiseblief die die het hy klomp goed genoem, ek is nie eers kwartpaddeer gewerk, en hy goed nie, want daar was soveel kors, dit was een bom, en jy moet dit stikkie stikkie gaan kou, maar hy het goed in my hart opgestaan. Die eerste ding wat Jan gesê het, hy het ek dink 6 punt of soeets hy gehad, maar die eerste ding wat hy gesê het, is ons het die sekuriteit van verhouding wat is my sekuriteit van verhouding? My sekuriteit in verhouding is Jesus Christus. My sekuriteit in my verhouding met my man is nie wie hy is nie, waar? En ek sê ons is nou baie lang getrouwd, wat? 37 jaar of iets, maar nie wat hy oor 37 jaar vir my bewys het, is my sekuriteit nie. My sekuriteit in Jan is wie Jesus Christus in hom is. Dis my sekuriteit. My sekreteit in my man is omdat ek weet, hy is uitverkoop vir die Heere. Hy is nie foutloos nie, waar alles is baie. Kan vir julle al die foute lekker noem. Hy is nie foutloos nie, is nie perfect nie. Maak baie foute. Maar sy hart is uitverkoop vir Jesus. Dis my sekreteit. My sekreteit in Jesus Christus, my sekreteit in my verhouding met die Heere is dat ek vry voor omstaan. Dat hy my rechtvaardig het. Dat ek rein voor hom is, dat hy my geheilig het, sonder vlek, sonder rimpel, volmaak in hom, sê Epheser 5 26. Dis my sekreteids wat Jesus gedoen het, mense. Ek dink, ons hak vas, omdat ons na ons self kyk in die vlees, en in die vlees kyk ons teen al hierdie foute en tekortkominge en goed, ons het ons hierdie goed wat ons op ons self sit, van hoe ons moet wees, ons nie moet wees, nie. al hierdie klomp werke, En ons spandeer soveel tyd aan die aardekruik. Hierdie ding is een aardekruik, hoor. Hierdie ding is net een aardekruik, dis een tempel, dis net een lijf, wat Godse Gees draad. En Godse geest is binnen in ons. En Godse Gees is die kracht van lewe. Wele wat hou om terug, wele wat beperk om, hierdie aardekruik, En laat ek jou goeie nies vandag. Hoe meer gate en barste in jou erde krijg, hoe meer kan die lig dier jou skyn. Oké? Okay? So hou op, focus op jou, op my foute, op my tekortkomingen. Hou op om jou te meet aan ander mense, jong mense. Hou op om jou te meet aan die eerste rugby kaptein, of aan die een wat net aanskryd. Jy is vir die heren, net soos jy is. Elkeen van ons, kunstig samengeweef. Jylle goor wat dit André gesê. Hy is ons vrede. Hy is alles. Hy die volle prijs betaal. Ek en jy kan niks daarby sit nie. En ons kan niks wegvat nie. Wat ons kan doen, is om het te omarm en te sê, heren, ek het gesien wat jy vir my gedoen het. Heren, ek glo wat jy vir my gedoen het. Ek belei wat hy vir my gedoen het. Ek spreek die woord van lewe, spreek ek wat hy binnen in my geplaas het. Ons het nodig om nie toeskouers te wees, of besoekers te wees, nie van die gemeente nie, besoekers van intimiteit met die heren, toeskouwers van intimiteit met die heren. Ons het nodig om te kan sê, Heere, ek leef vanuit hierdie intimiteit. Die sekuriteit is, ek kan my in totaliteit vir hom gee. Die Heere gaan nooit teen jou wees nie. Zaankie, die saainkie, die Heere is a harts vir jou, se gesin. Sy sa, hy moet nie daar besluit nie, hy moet jou oor wonder nie, dis sy wil vir jou. Farid, is jou deel, en ons sê in jou lichaam, met die naam van Jesus met vruchtbaarheid, en moet een babaekie nie net in die baie. Kijk, dis Godse hart vir jou. Dis die sekuriteit wat ons het, is wat Jesus gedoen het, nie wat ons gedoen het nie. Dis nie in ons vermoens nie. Dis alles in wat hy gedoen het. Die tweede punt wat Jan gesê het is, om dit amtelijk te maak. En ek het baie oor hierdie ding gedank. En dis amper vir my asof die here net gekom het en terwijl ek so my gisteravond in die bed le, en ek raak in die slaap, word ek wakker, en dan slaap ek weer, en ek het net hierdie goed, hoor ek net hoe die goed terugkom, asof dit soos een rolprint voor my afspeel, en, en ek het nog nooit daar gepraat, nie in die gemeente, nie met baie my mense daar oor gepraat, om dit amtlik te maak, kost een prijs, hoor mooi wat ek sê, om amtlik te staan en te sê, ek is kind van God, en ek leef, vanuit die prijs wat Jesus my betaal het. Ek leef vanuit sy opstandingskracht, gaan jou een prijs koos. Dit gaan dalkie populariteit vat, dit gaan dalkie skuiwe binnen jou huis wees wat jy moet recht maak, recht skuiwe. Dit beteken nie, ek gaan staan op die hoek van die straat en bilde dit uit dat ek kind van God is nie. Nee, jy begin in jou huis waar net jy is. Jy gaan in jou huis, ten oor jou kinders, Jesus so leef, dat hulle Jesus gaan aanvaar en ervaar, en beleef. En ek onthou die ding skielik, toe ons baie jare terug, dertig jaar terug, hierdie ontmoeting met die Heere gehad, het ek en Jan, wat ons leven radikaal verander het. En ons hierdie honger, van begin ontwikkele en ontdek het, was het tyd dieg, en het ons was ons baie onpopulair. Baie, baie onpopulair. Ons het werklik ek is so blij aanleer in Pieter City, so, want hulle is my getuienis. Hulle was deel daarvan, hulle weet. Ons het werkelijk oornaag al ons vriende verloor. Oornaag. Maar ek wil nie daarop aangaan nie. Al ons middelse was in graad 2. Sy bie nie, daar die tyd, baie jare terug. En Lucas kom die dag by die huis en hy was maar nou die typiese oofseen in die huis, en hy kom klik en hy sê vir Jan, hy sê, papa, of jy het vandag buiten die klas gestaan, so uit sy klaskamer het dit geseen, Jan sê vir of jy, wat het jy gedoen, hoe kom het jy buiten die klas staan? Hy sê, um, ek wou nie een liekie gesing het nie, nou sê Jan, nou hoekom wil jy nie die liekie gesing het nie? Hy sê, want die liekie het geseen, ek is een kynkie klein, swak, onkundig en onrein. En hy kyk so op, hy sê, papa, ek is nie onrein nie, want Jesus' bloed het my gereinig, ek kan nie die liekie sing nie. Dit het beteken, omdat hy dit nou nie een paar keer wou sing, na die jyver gesê, die ons sing nie, toe sê sy, hy moet buiten die klas gaan staan. Nou sê hy aan voor my, en, en hy sê, maar papa, moet nie worry nie, ek het my jou jou my sak gehad, ek het die hele tijd jou jou gespeel. Maar ek besef, daai sienk jou op die ouderdom, van wat ook alstanders, graad 2 het hierbinnen om het al geweet wie hy is. Hy is rein voor God, nie omdat hy nie stout is of nie verkeerig goed doen nie, omdat Jesus sy bloed om gereinig het. En ek, ek wil julle aanmoedig om terug te kom om te sê, dit wat ek in my kind bele, dit wat ek in my huis bele, is dit die waarde wat Jesus Christus aan sy leven koppel. Nie sy prestaties nie, nie sy suksesse nie, wie hy in Jesus Christus is. Wanneer hy geanker is, wanneer ek en jy geanker is vir wie ons in Jesus Christus is, kan die hou wat kom, die omstandighede wat kom, weet jy wat, ons is huis dan op die roods, dit gaan teen jou klap, maar dit gaan jou omgooi nie. Want jou voet is op die roods, jy is op waarheid, ek identificeer my met Jesus, sy kracht, sy opstandingskracht. In die tyd, of lang nie, 10 jaar terug, so spuit af nie nie, ek dink hy was in eerste jaar op universiteit, kry ek een uitnodiging, van die jaarlikse VLE, samenkoms, ek weet nie wat noem nie so groot woorde nie, ek kan eers koekbak nie mense, ek weet nie van die VLE iets nie, maar hierdie VLE, kry ek hierdie uitnodiging, Hulle het, het oh, is drie, het is oor twee daag, weet nie, kongres, konferentie, wat noem hy sê? Kongres, ok, van hierdie veld, baie grande bezigheid, dit is die landsbijeenkomst, in Lofontein. En die mense vraal my om te kom praat op hierdie kongres. Dit is so tien jaar terug, Alvi was in sy eerste jaar, tien, twaalf jaar terug. En ek sê vir Jan, ek op die veld, die kongres, kan eers ordentlik kost maak, ek kan nie koek bak, ek weet van goed niks, ek was in my leven nie bij veel nie. En ek sê, en ek dink oor die ding, en ek sê vir die vrou reg, ek sal gaan, toe ek nou uitvind waar het is, toe kom ek eers achter wat het was, want as ek dit voor die tijd gewet, ek rarig nie gegaan nie, ek nie gegaan het. Toes dit, toe word ek en professor Piet Strauss, wat die hoofd van die vrystadsenoorde was daai tyd, is hy die een spreker, en ek saam met om die ander spreker en hulle nou, gee ons derig minuut om te praat, en ek sê vir jou, ek het nie iets om oor te praat, nie dit wat ek oor te praat, is net oor die woord, is net die evangelie, alles wat ek oor kan praat oor, is al wat binnen my is, en ek het hierdie ding, en weet julle, ek sê vir my maag begint so maak, hoe nader kan kom, en nou die klomp reels, daar stuur vir jou al die reels, dis boeken, dis foto's, en dis allerhand goed, en nou hierdie reels, jy moet derig met, jy moet so laat af, jy moet dit aan, jy so, jy klomp goed er kies, maar in elk van, nou gaat ek jy goed so deur nou slaap ek jy aand by Alfie in die woonstel in Bloemvertuin, by Alfie Lukas as student, ek slaap by jylle. Jylle kan nie veylle sê hoe bang is ek nie. kan nie die nacht slaap nie. Want ek het net woord in my. Ek kan net met jylle woord gaan praat, nou sê ek vir Alfie, of sê ma, ma rarig helse moeilijkheid vir ma, ek sê sê al wat ek jou nou sê, jy gaan saamheid. Want nou, hy, hy is nou 2 meter pikkie lang nie, so ek weet ek veilig met hom daar nie. Ander ding is, hy moet gaan flitskaart te gooi want jy moet so op die minuut werk, nou gaan hy saam, nou kom ons daar, nou jy sta by die achterdeur, in, in, by die voordeur en so, aan die achterkant, nou sê, maar wat maak ons, ek sê, jy bly niet langs my, nou stap ons daar in, dit is net vrouwens, was jy al op soe jaar bezigheid, watse ding, landsding, dit was hele land so goed, 900 vrouwens, nou staan ons daar, nou is al vir die enigste man, ek sê, jy sta net die stuif by my, nou gaan staan hy heel achter die zaal toe ons om praat en ek besef hierdie, en wat gaan ek met wat die boodskap, ek gaan met die ding met die kruis, wat Jesus gedoen het die aan kan ek nie slaap, ek is so bang ek sê, jere, ek moet uit die ding, ek kan dit nie maak en die jere gee my skrif, ek het nou bykie vergeet wat hy skrif, wat hy sê op die pad van gerechtigheid is daar lewe In my slaap gee hy so die aand my die skrif. Denk as in spreek, andre is so kombykie. En weet jylle wat gebeur? Ek raak jy volgende oogend waker, en een vrou uit Brits uitbel my. En sy sê, die Heer het my hierdie skrif gegeen, om vir jou te gee, en dis precies die selde skrif. Man toet ek manne moet oor. En ons is daarin, en weet jylle wat? Dis ek ook veel as sê, maak dit amtlik waar jy staan. Ek praat die 30 minuut, in hierdie woord, dieel met die vrouwens. En ek gaan sit, en toe ek gaan sit, to sta een doodse, doodse stilte in die saal. En die volgende oomlik, staan die 900 vrouwens op, in die klapbande. Nie vir my nie, vir daar die woord. Daar kom het dan na die tijd na my toe. So sê my kind, laat jy, wat een kom in is. Voor ons in 30 minuten die evangelie so deurgeef, ek sê, Tani, is dit nie een vreugde nie. Nou wil ek vir jou sê, wees een kom in Die Heere worry nie oor wat jy is nie. Die Heere soek net een instrument. Hy soek net een plek waar die rijk kan vloe. En ek wil vir jou vraag, is jy beskikbaar? Maak dit amtlik in jou huis. Papas, jylle kinders het nodig om te weet, my pa, 'n pappa met die Here. Jyef nie vir 'n klomp geld te gee of klomp goed te gee nie. Jou kind soek die sekuriteit van 'n pa wat se oggendpraatjies en aandpraatjies dieselfde is. 'n papa wat se hart so uitverkoop is vir die Here dat die sagtheid van Godse geest Gees deur vloei, al is hy hierdie ordentlike manne man. Kan jy sagte hart hê? waardoor Godse gees en Godse weisheid vloe. Romeine 1 vers 16 sê, Ek skaal my nie vir hierdie evangelie nie. Evangelie is die woord goeie nies in Greeks, Ek skaal my nie vir hierdie goeie nies nie. Want hierdie goeie nies is a kracht tot redding vir elke mens wat glo. Hier is a in hierdie evangelie. Ek wil volgend vir jou vrou, moet het nie net vir jou hou nie. Deel dit met iemand langs jou, na by jou. Vier, vijf jaar terug het ek per die ouwe thuis begin oordeel, het my gevraag, ach, jy gaan praat so bykie met hulle so verhaal vir jy, kruis so twee keer een maand of drie keer een maand, gaan jy so'n toe. Hulle het my op een stadium toe nou daar uitgesit, want dit is nou ek, het goed, ek het hierdie goed met hulle begin deel. Een maand daarna hulle my uitgesit, het sê ek een maand of toe daarna kom, om David te wil leer by my en hy sê, my kind, die ouwe mense soek jou, wil jy nie weekom nie, ek sê om daar weekom, en toe gaan ek weer terug, en ek kom daar, en ek nou vele sê, ek kom tweede dins terug by Jan, maar ek sê trane, ek sê vir hom, Jana, hier die ouwe mense, nou luister, ek mag sê, hulle is oud, dan hulle lees 96, hulle is van hulle baie oud, hier die ouwe mense sê daar, en hulle hoor, hulle is goed genoeg vir die heren, net soos hulle is. Hulle hoef nie bang te wees vir die dood nie. Die vader sta met arms. Hulle hoef nie te werk om die hemel te verdien nie, hulle kan net verhouding heen. Wie julle wat mense om jou is mense wat onger is, maak dit amtlik dier te sê, ek is kind van God, ek stap op pad met hom. Hy is die koning van my hart. Hy is die koning van my lewe buig my knie onder sy gezag. Wat hy sê, sal ek sê. Ek ga nie kompromeer met die wereld nie. Kompromee verlam jou. Kompromee laat jou in die lichaam. Weet jy wat? Kompromee trek die mat onder jou gezag uit. Die Heere sê, as jy maar koud is, Maar omdat jy lauw is, omdat jy in die lichaam, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Vele wat? Lauheid, vernietig die krag wat in jou is. Moe nie gaan nie. Goed, dan het Jan gesê, en dis wat in my hart is, om julle dit jou, ja. hy sê, as ek het amtlik gemaakt het, as ek het gesê het, gaan sê net vir jou vrou, weet jy wat, ek het vandag een besluit geneem, ek gaan sonder kompromeer die pad stap, sê dit vir iemand, al skryf jy dit in jou bybel, sê dit vir jou vrou, sê dit vir jou kinders, papa het vandag besluit, mama's, sê vir jou kind, ek gaan nie wees op jou screen, want ek besluit, ek gaan op pad met die jere stap, dit verander nie die feite, dit verander nie die grenslijde nie, maar ek gaan dit op een ander manier doen, ek gaan dit onder sy gesaag en invloed doen, Jan het die derde punt gesê, hy het gesê, ons het nodig om een afspraak te maak. Een afspraak beteken, dat ek tyd een kan sit vir iemand. Dat ek beplan daarom. Ons kom nie toevallig by mekaar uit nie, ek en net het net eet gister lekker saam gaan eet. Ek en sy het gereel met mekaar, ons kry mekaar so laat, en ons gaan saam eet, en ons het saam gekuier. As ek nie die afspraak gemaakt het nie, het ons nie gister saam gekuier nie. Dis die selwe die heren. Maak een afspraak. Maak die saak, want die mens daar die wette van, jy moet een eertijd neerspandeer, dit moet in die ochtend, dit moet in die aand, dit moet in die middag, jy moet so sit, dit is nie, jy moet so bybel lees nie, om my afspraak te maak, is om vir daai oomlik my denke, my hart net eenkant te sit en te sê, heren, ek sit myself eenkant vir jy. Al is dit twee minuute waar jy in die bakkie klim, vijf minuute in jou kar ek vir sê, dit gaan so word, dat jy n afspraak maak, en dat jy sien, hier het voorbij gaan, hier het nie achtergekom nie. Wat is dit om een afspraak te maak? Een afspraak maak is om bewustlik bewust te wees, van die koning van jou leven. Voor die oomlik, my eenkant te sit en sê, jere, ek sonder al my denken, alles eenkant om met jy een te wees die heren sê in, in Johannes skryf in Johannes 4, wie Samartanse vrou sê, ek het een begeerde sê Jezus, hy sê dat jylle my in gees en waarheid sal aanbid, want God is gees, daarom soek hy die mens om in gees te aanbid, so God het die begeerte dat ons om in gees en waarheid aanbid, dis sy enigste voorskrif van aanbidding, is dier sy gees en die waarheid, hoekom? Hier die waarheid, hier die woord is net woord wat ek gewoon weglees. Ek kan dit net loogos, net intellektuele kennis maak, en dit leer ken, en ek kan sê, dit is baie mooi en dit is maar ek het dieper dimensie nodig. Ek het openbaringskennis, ek het reema nodig. Wat is openbaringskennis? Dit kom net dier Godse gees. Ek en jy het dit nie. Net Godse gees. Kan hierdie waarheid, fos op en En daarom sê ek, ek wil hierdie ondeurgrondelike dinge van God se gees, hierdie goed wat vir ons jare verborge was, wat ons nog nie ontdek het nie, wil God hee, moet ons ontdek en ons gaan dit net ontdek deur sy gees. En daarom ons afhankelijkheid van God se gees kom en breek hierdie woord, die brood vir ons oop. En wiele wat so nodig. Al wat nodig is, luister mooi. Al wat nodig is is 'n gewillige hart nie kwalifikaties nie, nie enig iets nie, een gewillige hart. Johannes 7, 6, 17 sê, as jy gewillig is om my wil te doen, sal jy weet of hier die waarheid uit my uit is, en of het uit God uit is. As jy net gewillig is, gaan God omself in jou pombaar. 1 Johannes 2 vers 20 sê, die salving, en jylle weet alles. En dan kom vers 27, en hy sê, jylle die salving van die heilige gesê. het nie nodig het iemand jylle leer nie, maar hier die salving sal jylle aangaande die volle waarheid leer, en soos hy jylle leer, is dit die waarheid en nie alleen nie. Godse gees het een begeerte om hier die waarheid aan jou oop te maak, nie Henda wat vir spreek, of André, of Jan, of Die nie, nee, God wil vir jou hierdie waarheid oopmaak, sy gees, hy sê met jaloersheid, begeer Godse gees wat in ons is, om hierdie woord aan ons oop te breek, hierdie, hier is Godse liefdesbrief vir jou, luister mooi, het is Godse liefdesbrief, nou, jare terug, toe ek en Jan nog met mekaar uitgegaan het, het ons mekaar geskryf, brieven geskryf, ek dinkies min van julle nog wat skryf, of geskryf het nie, maar ons het brieven geskryf, en ons het die brieven geskryf, nou die lief, ek kon wacht vir hy liefdesbrief nie, dan sit ek in pleite my gebouw met vakansie en hy is in hoopstad, dan kom die brief daar aan, ja, en sker ek oop, ek sta daar by die postkantoor by die pleite. ek sta net so om die hoek, al lees ek hy brief, ek kan nie wacht tot prehuisie, morgen pos ek vir my, so het ons mekaar gekommunikeer, maar wiele wat, die papier, is nie die brief. Jan was die liefde. Hy is die liefde. Hierdie is een liefdesbrief. Hierdie is net die brief, mense. God is die God van liefde. En hy verlang om met jou intimiteit te heen. Hy is die een wat door sy gees hierdie liefdesbrief oobreek vir wat bring het binnen jou kan ek sê, spak, dit bringe opwinding in jou, dit sly die kraag van Godse geest in jou oop, dit bringe huppel in jou stap en een lied in jou hart, want skielik is die nie 'n boek, wat ek nie kan verstaan, en ek moet net sekere versies skiep, want ek dit pa, ek gaan nooit daarbij kom, nie nie, hierdie brief is vir jou, hierdie beloftes, wat hierin is, is ja en amen, vir elkeen van ons. Dit is Godse hart. Hier is jou erfporsie. Hier die nieuwe testament het jy geërf. Dit is wettiglik joune. Hoe laat jy toe? Gaan jy jou hart oopsel om te sê, Heere, ek omvat, ek omhels my erfenis. My erfenis is gezondheid. My erfenis is oorwinning. Is vrede, is lewe en oorvloed. Is beskerming, is voorsiening. Dit is jou wettige erfenis. binnen elkeen van ons, woon die opstandingskracht, wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het. Luister vir my mooi nou, hoor my hart. Jesus, sterf van die kruis, hy word zonde gemaakt, met my, met ons zonde. Hy hang aan die kruis, luister mooi, hy hang aan die kruis. Denk net vir jou in, vir oomlik dit in. Hy hang as sien van God, aan die kruis en die sonde van die wereld kom op hom hy roep uit my God my God waarom het hy my verlaat vir die oomlik sterf hy sonder God oormooi hy sê my God my God waarom het hy my verlaat Jesus Sterf, Gods verlate, het jylle dit besef, hy gaan hel toe as mens, want God het hom verlaat, en Romeine 1 vers 4 sê, hy is met kracht verklaar as die sien van God, nadat hy uit die doodheid opgestaan het, toe word hy as sien van God weer verklaar, Jesus het ons so lief, hy het so begeerte, dat ons een met hom sal wees, dat ons intimiteit sal heen, dat hy bereid is om sy seenskap prijs te gee, daarom het hy bloed gesweet in Gethsemanie, so dat ek en jy in hierdie koneksie met God kan lewe. Ek sit twee maandag terug by Tanimaxie se begrafenis, en Dominique Kokemoorp, bedien, en hy sê een ding, wat my, ty keer oor jy moes iets net, en dan slat het jou so in jou hart in, hy sê, by salom 23 sê, Jesus, is die gas hier, wat vir my, vir ons, een maaltijd voorbereid, en ek is die gas, en terwijl hy dit sê, sien ek een beeld. Ek sien hierdie tafel wat gedek is, met hierdie maaltijd. En ek sien hoe Jesus die stoelvat in die tree terugtree, want hy is die gas hier, so dat ek kan inskuif by hierdie tafel, en hoe hy langs my kom sit, aan hierdie tafel. Dit is, dit is my net so, dit net so, ek sien het niet, en ek begin huil, daar waar ek sit, en ek besef, dit is Godse hart, as hy die gasheer is, nou jylle, een keer het my gebeur, wat ek vir mense kost gemaakt het, tafel gedek het, kersen gebrand, alles was reg, en dis sy effort vir my hoor, maak het dit alles, baie netjes mooi, en die mense kom hier, en het word negeren, en toe sê het een misverstand, hulle het genoeg, ek sê volgende aand, en toe sê het een misverstand, so, Hier het ek as gastvrou gestreig alles gedoen en ek waag vir die mens om te kom en hulle kom nie. En ek besef vir die oomlik, hier staan Jesus staan recht by die tafel. Op salom 23 sê, ek berei vir jou tafel, voor jou aangezicht, teen oor jou teenstanders. En Jesus kom en hy berei vir ons hier die tafel voor met die beste kost onverganklijke woord, onverganklijke saad, en hy berei hierdie feestmaal voor, hy trek vir my die stoel uit, al wat ek hoef te doen, ek moet sit, en ek moet eet, saam met hom, hy sê ek staan by die der op een bar in 320, ek staan by die deur in een klop, hy sê as jy oopmaak, sal ek inkom, en ek sal saam met jou maaltijd hou, en jy saam met my, die Heere verlang dat ons by die tafel kom aansit. Wele wat? Hy sê teen oor my teenstanders. So die teenstand dat ons dageliks beleef, is een realiteit. Die aanslaas realiteit, zoomaas realiteit, kantlaas realiteit, die goed is realiteit, mense. Maar die Heere sê, en daar jy kan kies, jy kan by my tafel kom aansit, en kom eet van die brood van die lewe. En hierdie tafel stand teen oor al die aanslag, teen oor al die negativiteit, teen oor al die goed. Wele wat? Jesus, hy was klaar daar. So wat doen hy? Hy sê, ek geef jou voeding, so dat jy staande kan bly binnen jou omstandighede. Maar luister, as ons hierby die tafel gaan sit nie, is ons nie toegerist vir die aanslag wat vandag of wat morgen kom nie, want jou toerusting omstaande te bly is by die tafel. En die Heere nooi ons uit om by sy tafel te gaan aansit. Die Heere vraag, dat ons, ons self voor hom sal ontbloot. Ek wil vir jou sê, dit is die beste plek om jou lewe te kom, om voor die Heere te kan sit, en eerlijk te kan sê, Heere, ek het haat in my lewe. Heere, ek is kwaad vir my man. Heere, ek, hierdie land, Heere, ek is bekommerd oor die land, ek is bekommerd oor die skole, eks is bekommerd oor die finansies, ek is bekommerd. ek sê dit, Heere, ek is bekommerd oor hierdie belangrike vergadering wat ek morgen by moet wees, sê dit, vir die Heere, nie vir jou vrou nie, ook nie vir jou pel nie, want hy gaan net sê, ja, dit is verskrikkelijk, ek weet, nou gaan ons dit maak nie, so moet nie daar gaan nie, gaan, na die Heere toe sê, Heere, ek is bekommerd door hierdie goed, maar Heere, ek kom sit aan die tafel, want ek weet, hier is my toe, met wysheid met vrede, met inzicht, met vreugde, Heere, die gezag vloe door my leven, dankie dat ek myself met jy kan voedt, die woorde van geloof kan voed, so dat ek staande kan bly, sodat dat ek hierdie rotswapen gebouw bevestig in my lewe, so dat ek oorwinningslewe kan hee. Solang ek op my eie staat maak, gaan sit ek met 'n verdeelde hart by die here. Hy soek een onverdeelde hart. Twee kronieke 16 sê hy, my oor deel die aarde om diegene wie sy hart onverdeeld op my gerig is krachtig te steen. God het te begeert om jou krachtig te steen. Krui jou hart onverdeeld. Staan dier skynend vir die heren, ontbloot jou Die heren weet alles van ons, alles. Welewa, dier myself te ontbloot, erken ek tenur myself heren, ek het een onvergevings in my, ek het bitterheid in my, heren, ek wil dit nie, nie help my ontbloeding bring waarheid tevore. Maak klaar met die baan in jou midde. Maak klaar moet verskanste goed in jou leven. Met verskylde agendas. Maak klaar. Daai goed hou jou weg van die feestmal af. Sneer met te waard nie. Kom en deurskynendheid vir heren uit die begeerte na jou. Ja, ek wil afsluit. Maak het vir jouself maklik. Sien een weegskaal voor jou. Op die weegskaal is die weegskaal. Op die weegskaal hier staan ek, en ek is, gaan ek hierdie kant van die skaal laai dier betrokken te raak by wat om my aangaan? Wat belei jy met jou mond? Gaan luister wat sê jy? Gaan luister wat sê mense? Prediker 5 vers 5 sê, jy belaai jou lichaam met sonde deur wat jy sê. Jou mond belaai jou lichaam met sonde. Wat sonde om Godse plan te mis? Om hierdie goed met my mond te spreek, hou op saam die stroom praat mense. Hou op die probleem praat. Weel wat, ons laai die kant van die skaal so. Dit maak die saak hoe jy jou sien nie. Gestaan die kant en kyk hoe God jou sien. God glimlach oor jou, hy is opgewonde oor jou lewe, hy het een droom vir jou lewe. En die droom is net positief. God se hard vir jou's lewe in oorvloed. As jy aan kant kom skaan, dan gaan die skaal tip na oorwinningslewe toe. ek wil, voor ek afsluit en bid, wil ek vir Pieter vra om een lied te speel. Wat jylle na luister, maak jou oor toe, sit sommer nie daar, en drink hierdie lied in, en hoor hierdie woorde. Maar ek wil ook die ding vra. Kom op 'n punt in jou eie hart, wat jy doorskynend vir die heren sê, en sê, jere, staan en sê, jere, ek wil het vandag amtlik maak. Ek kies die lewe. Ek kies die ander kant. Ek kies jy boe alles, en ek gaan nie verder, die skaal laai met negativiteit nie. Maak dit amtlik, dat jou knie gebuig is, voor die koning van die konings. Dankie Pieter. I made four I have lied vluit met saam, vader ons wil net voor u staan en sê, jyre, jy is ons soos wat Maria gesê laat het met my gaan volgens u woord jyre, dat ons ontbloot en doorskynend voor u staan met een honger en een dorst, dat u waarheid in ons harte spreek vader, ons buig voor u omdat jy die koning van die konings is. Ons verklaar ons totale afhankelijkheid van jy. Ons belei, jyre, dat as ons jy nie het, nie het ons niks. En jyre, dat ons so geseend is, om jy in team te kan ken. Dank jy vir leven en oorvloed in jy. Dank jy, dat ons van oomlik tot oomlik die kese maak om van uit jy te beweeg, te leef, en te wees. Dat ons meer bewis sal wees, van die opstandingskracht, wat binnen ons woont, as van ons omstandighede. En jyre, dat die woorde van ons mond, lewe sal skep. Dank jyre, dat ons kan rest tot jy in jy, en kan weet, het ons elkeen by die naam geroep. Ons is eesend Het ons kindstig saam geweef In die moederskoot Het ons gegrafeer Op die palm van ee hand Het ee welbaan Elkeen van ons levens Heere, ee diekie draai Wanneer ee na ons kyk Heere, omdat ee Een volkome werk gedoen het Is ons waardig Waardig voor ee kan ons heilig voor u staan, sonder gebrek, sonder vlek, sonder rimpel, en ons eer u as die koning van die konings. Ons bid het vir die, in die wonderlijke naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, en die een, wie ons eerste lief gehad het. Amen.